Ну все ще нічого. До князя? Аж у князя повно запорожців. І все стихло готяпак, що попорпивавши худобу, служили в козаків по дворах, а далі, не звикши слухати господаря, повтікали п'янствувати на Запорожжі. Пізнали деякі бурмистра. «Чи не від крамаря?» – кричать. «Уже вибачай, ясновельможний, усім слові! Чи не від Переяславського крамаря до князя?» «Чорта з два тут поживитесь! Ось ми вас, городових кабанів, хутко впораємо!» Розслухається. Аж тут ось яка вродилась новина, бо дай мені не чути і не казати. Князь з Іванцем побратався. Зове його гетьманушкою Запорозьким. Отдав йому поки що Україною поромен владіти. Сомко ж за голову взявся. «Мир городський!» – каже. «Полтавський! Проміняти мене на Іванця?» «Ні, пропала вже, бачу, лицарська честь на Вкраїні. Положили ми її з батьком Богданом у домовину. «Да гляди лише, – каже Юскові, – чи правда ще сьому?» «Ой, коли б то сьому була брехня, – одвітує Юско. Так... Отже, істину, що Іванець у Зінькові гуляє в князя, бачив його бурмистер, так як ти мене, пане ясновельможний. А запорожці кажуть, велику ласку у царя мають і чого просять, усе цар по їх робить. Тимто князь, зазвавши полковників до Зінькова, погодив їх царевим словом слухати Іванця як гетьмана. А в нас тепер, бач, як завелось що кожен себе гледить, аби йому було добре. Запобігаючи царської ласки, усі троє згодились, щоб Іванець-Поромин Україною правив. «Так-так», – каже гірко Сомко, гетьмануй мануй над ними хто хоч, чи лицар, чи свинопас, аби полковниковали. О, неситая жадоба старшовинна!» «Тепер-то я побачив тебе в вічі. Гнешся ти передосяко поганою в дугу, аби тільки верховодити над іншими. Ну, а Васюта ж і той поклонився Іванцеві?» «Ні, мабуть», – одвітував сотник Юско. «Бо, каже, бурмистер, попившись, запорожці і на Васюту похвалялись, да й на всю городову старшину недобрим духом дишуть а найбільш ті, що з винників да з парубків, що котрого хазяїн коли вдарив або злаяв, то вже тепер похваляються за все одячити. Ось якими новинами привітають нас у моїй гетьманщині, каже гірко, усміхнувшись Сомко до шрама. Ну да ще поміряємось, чи я візьме. О, дай провчу я своїх зрадників. «Що ж ти, синку, думаєш чинити?» – спитав Шрам. «А що ж? Їхати до Переяслава, постягати до обозу підручній мені полки, й стоять хоч проти цілого світу. Що мені ті князі да бояри? Що це вони видумали? Шматувати Україну? Наше право козацьке, ніхто між до нас не втручайся. Де два козаки, там вони третього самі судять». Побачимо, чия буде сила. «І оце, – каже Шрам, – замість війни з недоляшком Тетерію заведеться війна між сьогобочними полками? Бо вже коли загарбав у свої руки Іванець три полки, то без бою його з України не випреш. А Васюта собі підніметься, бо за ним уся Сіверія, уся Стародубівщина потягне. Дожидайтесь же тепер, паволочане, поки Сомко справиться із своїми ворогами». Коли б ще підсю заверюху саме тетеря не переліз через Дніпро, бо в них з ляхами щось таке викомпоновується. Ну, а що ж би ти робив, батьку? питає гетьман. Порадь мене своєю головою, я тебе послухаю. От що я б тобі порадив. Їдь лиш ти у Переяслав, да пиши листи до усіх полковників, щоб боялись Бога да подумали про козацьку славу. Що ось Іванець простягає руку, щоб її скаляти, в нівець обернути. А я тим часом поїду з черваним уніжень. Я відкрию божевільному Васюті очі, що й сам пропаде, і другим наробить лиха, як не буде за тебе держатись».